Entxe gatoz gueltan nik baditut zei zailoarekin Garkuan begonbiatu izango dugu gure artean eta bere 6 abesti proposamenak entzungo duguz eta bestain bagoza komentatuko duguz Bueno, gaurko honetan Uri Barri atxote iban handiak gu Uri urte durangarra, dantzarize Dantza garaikidea idea bat ez be Bagara kolektiboko sortzaietako bat, eta betako kide bat, arratsatu ben Uri Barri Zagatxaldeon Gana hondo? Gana hondo, aporrat dordori Keba, keba, hori <laughs> ba, Beste barik Uribarri Barri zeintzudia zure ze, bueno, zeintaz zure zei abestietako lehenengue? Vale. Bueno, nire lehengo aukeraketa... Lehena esan izan erresa zei aukeratzi, eh? Zea, asten zaren nien pentzeta, nokurritzen dies, zei, baina askoz gehi hau. Baina, bueno, e, apur bat nire dantzako ibilbi dien inguruen berbainalizeteko, aukeratu duten lehena Serenata, deitzen da, e, Pietrarsa taldiena da, eta abesten dabie azur taldeko kide dien Kristina, Betrone eta Lorela Monti. Eta, bueno, bartzen dago e... Musika italianoko poema sar modoko bat, eta hori duen da, 2000 hamaika nahiten dabeen berzino bat. Eta, bueno, geratu dote kanta hau, ze nik esagutu nabenean ondino dantza klasiku egiten nabenean, baina koreografia bat dau, baniretzako izin zela apurba dantza garaikide ezagutzeko era bat, eta besti bat dago oso oso ederra iruditzen jatena, eta ondino be akompainetan duztena, eta hori da nire lehengo kanta. Ora dentola mia a sabe sulla qui sa do facaha I'm Dantza klasikoa ipatu duzu, ez? Hazeera dantza klasikotik eh, garaiki diarako jauzi hori da, mego, atzera enge, ez? Bizkat dantza klasiko horren aziera dozelan nisen zen edo, no, nundia atortzu saletazun hori. Bueno, eh, ni dantza klasikoa egiten hasi nitzen bozturtekin. Hortuen, ezindu gogoratu oso ondo, bez, zein zen arrasoie, baina, egizu eh, da, nire familia nolan dantzarik esagonaren, ba, bai... Familia gatzala hartetik oso urbilde gondana, eta, bueno, ba, niri etxien dantzaiti guztetan jaten, eta gainera neska moduen ezitute egon da ez, ba, bide errezen azan, baletien apuntetik, eta mm -hmm. holan apunta guztien, bosturtekin, eta horraz izan, ba, handi bat. Eta, ja, xa, nik baletain aben, ba, bosturtetatik amasei urtera, gutxi gara Eta, gero, ez torri zanez, garaiki ekiko... Trantzi sinore. Hori da, eta hori pizkatea zelan egon zen edo. Hori ja suposat eta autu personal bat propizu izan egon zalaia. Ja. Klaro, bai, ba, bueno, baleteko bideo horretan ni urte bi egonitzen gazteizko Jose Uru Inoela konservatoriuen, gazteizen bizi zenitzen, eta, bueno, ba, horre egon zen momentu bat, eta nila sentitzen nabenean, ba, dantza klasiko esala, nire disziplina, ez moldatzen, ez nire gorputzera, ez nire behar zanetara, eta nire goguetara. Eta horra gertu zan, badantzagara garaikide niretzako zala gauza, ez ezagun bat, apur bat, biurgarriz, eh, incluso baina bebaiozu emozionanti, eh, eta ustena bena aukera zabalauek emoten zabezela, eta holan hasi nitzen, ba hori, hama zirurtekin gutxi gora bera, ba, Bilboko eskola desberdinek esagutzen, irakasle desberdinek, eta disziplina oso-oso zabala da, eta irakasle bakotzakin mundu bat, eta horra sinitzen esagutzen, eta ia da, intu izinio hon bat aukina belaz, jarraitzen dut, eta oso pozik. Gartu gure notzun, ez da kite, e, e, dantzi bera espresinio modu bat da, ez dakite, mm -hmm. da e, e, dantzin bidez zer... E, En... zer kaleratzen calendaratzen dozun edo edo mono bueno, nojita igual momento nada a da i, baina zer mototzu zuri dantzi berak Joaldera. Adela Potolo. Potolo da. Eh bueno, Basque dantza eitene zure gorputzian fintzen dutu kontzientzia ta su inosun moduen ba momentu bakotzein gauza desberdin bat egon alda, baina bada atarateko era bat, izan alda apostasuna, izan alda tristesia, emusiño asko edo edo batzuta naiz emozio bat, ez? Eh, ya lan fisiko fisiko hauek dauzbe bai, baina bada connectetako era bat, bada, zure barruen pasetan dagoenekin bai. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh, Osondo. Ba, e, urrengo kantien entzuko do igual? Bai. Bai. Zein da kantien, urrengo kantie hori bare? Urrengo kantie da a la vida, eh María Arnal eta Marcel Baiesen. Bersinio gada, se ha besti originala obidimon jornada, eta, bueno, entzungo dugu eta ero, perren uh -huh. dugu. Quin plo més gran que duc a dins del meu pocos quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi que passa aquí on sóc, que tinc regust de res Vaig i anem passant Anem i vaig passant Vaig i anem compartint Sense cap Novetat, a poc a poc, els minuts Poc a et L'hivern, tots passant un camí Havent-ne tants, tants I tantes coses Més que neixen Cada instant Espero tant i tant de tu esperant moro amb tu Mil trencaments de viure mils i mils d'enemics tot contra tota vida cops amagats muntanyes de parants enganx i més enganx paraules sense lletra imatges sense vida i un arma a prop mà pel que pugui passar Espero tan i tant de tu que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny, però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure morint a cada instant. Un dia qualsevol Serà la vida i tots Serà la vida i tots Canto a la vida plena Des de la vida buida Tanco els ulls, baixo el cap La sanga em puja al cap I el cor em diu que sí I el cervell em diu que sí I tot em mi és un sí Que mai no acabarà Canto a la vida sí, Canto a la vida sí, Canto a la vida sí Canto a la vida plena, Des to de la vida buida, Tanpo els ulls, baixo el cap i la sang Puixa el cap i el cor em diu, que sí el cervell em diu que sí i tot també és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida sí. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí. A la vida, Uribarri, bueno, eh, Cataluña la junta, ¿eh? Se los países catalanes era vida, era todo su salió, su bizi jeue izen, zazta? Horregatik ekarri dozu bilaren ezti hau? Bai, eh, bueno, ekarriot asko-asko guztainat dekanta uh -huh. hau, eta disko hau erokorrien, 45 zerebro ziun korazon, eta ba bai, aukeratu doa e... ba justo herrialde katalanetara iruten dauelako Alecante eta Bartzelon aldera, eta ni, ba bizi zenitzen ikasietak e hanen lehengo lehenko Bartzelon urte eta Valentzian beste ikas urte bat, Eta bueno, ba, Herrialde Katalaneko kulturan influentzia be bai, ba eta horregatik egin kanta uh hau. E, eta ez dakit, eh, niozun influentzia horretan, eh, jaso sea, zer zer zer kaso dozu edo ze izango izango ke. claro, desberni sin osan berbetan eta igual kanta honekin, eh, uh -huh. zer, adiz, ba, obidi bada erreferente e bat. Baina, bueno, ba, dantzaldetik bebai, e, Bartzelonan dantzagraikidiek indarraundi adeko, eta eta iriaundi bat izeteran gainera leku askotako jentie mobitzen da, orduan iretzako, ba, zabalduzaben ondino, disziplinan lehi hori askoz gehi hau, eta dantzagraikide bihurtu zan oso oso aberatza. Baina gero, era berien hori aukeratu dota besti hau, ba, kultura popularroren influenzia, behar, bai, haukindotelako egoa loin esingonotzen erantzun, dantzan bertan, zelan edagir dauen zuzen, baina nigan, bai. Baina, bueno, gero, haira, eh, eh, eh, osalot dute dausen bi esparruti, ez da? E, musiki eta dantzia. Bai, eta ez. <laughs> <laughs> e, bai, ze, bueno, normalien dansa musikak inaiten da, baina ez beti, eta dantzagarek idiek sozer badeko, behar, bai, E, batzutan aldarrikatu da musikarekiko autonomia hori ez eta nik neu e, dantzaiterakuen askotan musikak bai emoten dago atmosfera bat, baina askotan e, Ba, bueno, independiente. Zanguro, beti esoi es ritmoe jarraitzen edo e, letra batek esan aldotzuna jarraitzen, baizik eta emo naldotzu atmosfera bat edo ambiente bat, eta beste batzutan enaldozudantza e, iziltasunien. Una isiltasune es, beti egongo da ambiente sonoro bat, baina musika bari bebai. Orduen mm. bai, eta ez. Mm -hmm. Eta hor zuz zelan inspiratzen zahorrez eh? suposatzen aipatuzus letrak izanela irakurten zozer, izanela entzuten zozer izanela sentitzen beha zozer ulertzen dotez barrutik mm holan -hmm. eh, atraten atraten dozun zozer edo e, dan zaiteko dinosu, sortzeko zozer eee Bueno, depende, ze... A ber, lehenan, izorkuntzan ez noia enbeste denpora. Orduen, oingos esindut zutezan olen estrategia argi bat, egonadidea estrategia ezberdinek, e, batzutan izen alda ba, kontzeptu bat, buruen eta gorputzera erun, e, izen alda musika bat, nire kasuan esan gona letrak askotan ez tekiela, E, indarra hundiri, baizik eta hori, e, musika batek sortu aldauen atmosfera bat, izan da dela noso fisiko bat bai eta erabaki, ba, koreografia horren ildua izango dala eskuen mugimendoe. Eh? Adibidez, teualo restau, eh, sentimento bat, edo emosio bat, baizik eta gauza oso fisiko bat, baina urteot azkenen da nadie la eta nahasten doiela. Eta estrategiak ba asko, asko izan hodi. Mhm. Mm beste bide izango da. Mhm. Eh. Bai bai. Ba, aurrengo kantara pasako gara. Uh -huh. Eh, aurrengo taldia ez dakit ondopronuentsukoten, mais <risa> mice, eh, ausardiarik ez kanta da La begiratzen haste zaren arte, Mize, maiz, e, ausardearik ez, zer ekarri duzua hirugarren kanto? E, bueno, ekarri nahi nabenean urbileko artistaren badue bai, eta aia san, e, miren arbaizak asko impresionetan dozte interprete moduen eszenan, irutzenetekola indar bat Itzela, bera bakarrike zelan biti alda guen estena dana, eta nintzako erreferentea da Baina aparte, bueno, kanta honek, ba, akompaino asko konfinamendu egoeran bebai, eta kasu honetan aldetrak berak esaten da guena, es, hausar diarik es, eta irutzen jate representatibo dantza panoramana bebai, ez e, da, euskera zelan esaten, incertidumbre asko mm. eta... Eta ausardiarik ez, batzutan, ausardia bai, baina, bueno, e, gurena ben berbain, be bai, apurba dantza panoramako prekariedade eta inestabilidade dana, ez da, bueno, arte disziplina danetan moduen, e, ez da, ez da, erresa, baina dantza gara eki da, azkenetik azkena ez, eh, antzerkia eta gero, inkluso dauen disziplina. Mm -hmm. Igerri da aldaketa bat oin, edo, ya... Pues, ja igertzen zan, ez? Eh? Dinuzu eh, pandemia eta... Bueno, ba, claro, e... euren ofiziue e, dantza danen jentik entzat, ba, claro, pandemia egerri dela, ba, ez nien egon ikuskizunik, eta e, gauzak ete den dienien, ba, zelan, zediru zarrera haukin aldosun, ez? E, eta oinpa, aipasetan da bilena da, ba, Atzeratu, edo bertan beran eratu san programa sinue, oindabizela barriroa hartzen, orduen oin bai dau bapatien mugimendu asko, baina ez, ez nasa trebitzen gehiaguran zuter. <laughs> Hor, eh, mikroek eh, amatat deukindogus mitartien egin eh, ligara komentatzen, eh, eh, bueno, musika eta dansa de okolografia, ez... Batzudan soy sala batera, incluso batzudan, bueno, comenta apur bat eh <tze> zel izan <lehen>, Bai, <tze> eske horrek harritu dau apur bat eta komentetan na, zelan batzutan eh sortu kolografia sortzeko prozesu엔zuk sortu alduzun kolografia hori, musikabarik, e, musika barik edo incluso X musikakin, eta ben e, material kolografiko hori montatu daueneen sartu amaieran izango isengodan musika definitivoa. Eta hori, eh geiada gero musika horrek emongo dutzela beste beste bat edo beste atmosfera bat, baina hori erakusteko ba independentzia hori musikarekiko. Mm -hmm. Ba, igual berobildoengoa dela es, musikaren aukerak eta horrek edo, baina aurreti bai. dauela bueno, beste da. Eh? Mm -hmm. Ba, ni ikizango gainera beti eh bueno, eskauzunak eh, eh disiplina hortan ba pentsetan dogula musiki da la lelengo ta, oñarri, aitzu. Kurio, Dato curioso da. Ba, bai, pentsatzen de metzate, kontrako esleren beti, lehenengo sea, <risa> lelengo abezti musiki ebera hongo sala ta, gero hortik, eh, hori koño, bueno, egun nerek ezena soser. Horre Uribarri aipatzu zelan sorkuntzan eh? ez darosun ibilbide luzi, hori esan duzu ezakik, loturai deko pizkate eh, pandemia aipatu egunez eta eh, barrure Bueno, el Diego horretan igual barrua, begiratu tu do gula eta... Es da quito. Ori gira usartuzan, es da quito. Igual da nire pelicula deodera amene, es da quilo con a bestia gaspizka, teo pandemia, eh? ¿Vas? Bueno, egize eh, da justo confinamentu egoera taguero... Eh, sortu sortu ginula bagarakolektiboa eta, eta bai, bai aukinaldo ser ikusiz eh saldan egoera horretan e, espazio publikotik kanpo eh ba ser pentsatu er asko mundu saben eta hor gogoa sortu izan eh sortzailetako bat anek eh ba, konfinamendu gora horretatik urtetarakoen eh urtensan hori idea batekin espazio publikoen inguruen pentsetako xose arraiteko eta hortik sortu izan kolektibo orduen kasu honetan badiko badeko zer ikusi zeu bai. Eta laugarren kantara pasako gara. Bai. Zin ditsinu da? Ba? Eh, ingleses, pronuntzi enti. <laughs> <laughs> I get alone without you very well, except sometimes. Eh, Silvia Bérez Cruz eta Raúl Refrain berzinu bat. Mm. my tune. I get along without you very art hin tu bueno, Silvia Pérez Cruz eta Raúl Refree, eh, zer gaitik aukerak eta hau? Kantatu dut, se Ez berzinyo netan, txet Bakerren berzinyoen, e, erabil egin du lako maitasunaren materialak ikuskizunien, Mireia delgado esposito eta ni, e, dekogun ikuskizun bat, apirien orkesto geniuna narrazioa eta movimendu batzen dauzena. Eta, ze eslago esperientzia? Ba, oso ona, oso ona. Egia esan, e, Mireia ekin kolaborazio hori oso politxe izan da, oso erresa, eta... Eta hori niretzako bai narrazioekin lan eite barrise eta gaia bera maitasuna ba oso oso aberatsa da eta hori bi aldi aurkesteko aukera ukin dugu taia e, ia san oso posik. <resulta> eta aurrera u jarraituko zuen. Hori altzeekin. guregu. <hieres> <hieres> Bai, oingoz eh, azaroak hogeita zeian hemen izorretako leburtea izan, egongo gara, eta hor gabeiz eh, aukerageia sortzen dien, baina asko guztoko iakun beste leku batzutan orkesteko aukera aukitea. Mm -hmm. Hori adibidez, pizkat nundik, e, torri da, elkarlan hori, edo pizkat zelan batu dozu ez, ez bi mundu azira baten desberdinek dienak narrazio eta dantza. antza. Bai, hau, ba, mireiak berak... E, bueno, Hasi baten bera bakarrik en eh, hau, baina gogu aukinzamen ba beste vuelta baten moteko eta orduen ba beste disziplina batzutara oso zabalik egonda eta hor eh, ba, proposatu hasten kolaborazio hau egite. Ta eh, bai hasiera baten bio batu ginela aproba pentsetako nun dignora, baina kasu honetan eh, narrasinu izentsan ildue eta abein narrasinoko egitura inde, ba nire lana izentsan ja gero eh aprobatori edo bai horri Mugibendu bat ipinti. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, mendik doialdi bat eh, mirei aribe. Eh, gure konbiatu eisen gure Gure ba, egin egetarteko. Egin bere sei proposanak baita, be. Ederto, ba aurrean gara. poen goara. Bosgarren kantu ezin egin zegoen? Vale, bosgarren kantu ez, ki gainera txarto haukindot apuntatzen nik, deitzen da El Sol Avenue, eta da eh, Hermanos Gutiérrez en Cantabat. Emanaz Gutierrez, El Sol Abeniu, baina ez dut egun gune buskitzue dalako ekarri dasunik abestiago bueno, ez da? Ez, baina gaur e, bada, baina bueno, ez. Ekarriot, ba, bagara kolektibuen inguruen berbetako, eta hori musika kompartitzan danez, baniktaldi hau, egoinpio bat entzuten abiena, naben ni nire kide anegabilondo, eta maide hartzeri belek erakutzite, eta detxo erakustaldi baten erabili ginen euren kanta bat. Eta... Eta hori, ba, bagarra kolektiua. Gustaiakuk enti, eh? Gustaiakuk, eta igual, eh, bitu, eh, beste sintonia baterako edo... Vai, bigarren demoralirako. Hori da, hori da. Punta almiko. Bagarra kolektiua ja urten da, ¿ves? bi bider, bi irubideria, konversazioen pizkata saldo aldo zu, Ez etzen ez da binantzako, zer da, dantza garaikideko ikideko, edo kolektiua. Bai, ba, gara kolektiboa, oindala urte bete, maiderketanik sortu ginen dantza kolektibo bat da, e, ba hori, garen esan noten moduen, hane konfinamendutek ideia batekin urten san, eta, bueno, e, gu iruro lagune gara, dantzan ibili gara, baina oso ibilbide bide desberdin eta sortu esan gogo bat, ba, iruro batera soz ere iteko. Eta... Eta bueno, ba, urtebete eta gero esan aldogu sartu garela sorkuntza prozesu desberdinetan eta lehenko ginun durangoko asokan pieza labur bat eta horri irurok egin ginen lan baten eta bueno, e, aurreko kursuen bai e, hasi ginun interakzio laburategia, uda honetan aurkeztu duguna eta hemen ja, ba, bagara kolektibua gauza zabalba da eta gurekin batera dauz, ba, aritzla sarguren eta unai bilau. Mhm. Mm Aipatzu duzu, ez, eh, e, dantza garaikidea egiten daren edo ez dakit ze dantza dantzariak edo dantzari garaikideko dantzariak ez ez dausela asko igual e, gure ingurunez Holanda eta igual e, somatu duzu fiskat e, bai dauela gero ta gente gehia edo ondio ez da hola. Bueno, ba guri pasegu yakuna be baita askotan eh durangotik urten mirri zen garela. E, Dantza gara eki hori Bilbora, e, Renteriara, Kursi joek e, Madriera, Bartzelonara, eta egize da, nire zentzazinue bai da, bera, dantza beti egin izen da, e, esan dantza tradizionala, baleta, e, bueno, desberdin egin. Nik bai esango nabenean, gero eta dantza gehi hau eiten dela, edo dizziplina batzuk esagunek egiten da bizena, eta, eta moda batzuk zu Eta bueno, dantza garekide edatzen aldala, baina astiru astiro. eta anistasun asko dau. Orduen, bueno, ba da horren barruen zer interestainatzen eta eta serres. Bai, atzo eh gaurko saioa probat eh prestatzen bilginela beretan. Eh, <laughs> eh kontatu genduenez, ba iguale ondela palata marka da, eh urte eh, ba batez be hemen inguruen eh, musik ezala e kultura ekspresio potentiena edo zein gazteke e, ba, lehenengo ba le gauzi jabana hori xala ez e, talde basortu sortu, e, gitarra bat hartu balesia eta jo bai momentuen ikusten dala e, jende jende dabila beste ekspresio batzutan igual panorama hitzago dala ez e, ba dantzan e, e, idazten e, idazten e, kontatzen e, antzerki izan be bai jende jende dabil Eh, ta bueno, música ben jarraitzen da, besta. baina Zukoan sentitzen dozu be bai edo bigarren aldera potoloa. <laughs> <laughs> es que claro, ez que den la más ser ulertzen dot musika izen al isen dala iguale eh, Horkuntzarako disziplina erresena ez, ba, Euskal Herri maila baten gaztetzietara binkulaute edo lan eta giize dagadauzela beste diszipli batzukigu eña izendienak baina ezt geuki misibilidade hori bebai, bai ez, nun idazten da. Edo nun egiten da dantza, dantzan kasun askotan eskoletara egonda binkulaute eta hor da ue formazio regulau bat. edo bueno, e, bai uste dut espazio batzuk zabaltzen da bisena bebai, eta eskatzen gabizela, Ba, hori, e horkuntzako hauek hauekin alisetie eta bisibilitate gehia hautkitebe bai. Osea plaza faltakin egun aldizena lotu ta igual. Eh plaza baño igual eh ensaiorako lekuek edo oso oiku da hori e, ba, gaztetxe batetik musika talde asko urteti baina ez igual gaztetxe bat dantza klasikea itie, ez dakizolan esa on. Orduan mm. bueno, Bye. este golasetan 있으면 bakar gastetxe bat ezen eh? aldia mm -hmm. espazio asko Baina, bueno, e, ba, erresa izetio hori zorkuntza emoralizetie, espazio batzutan, ez dana zuretzie. Hmm. Eberto, bueno, bagoi ba eze programan amari erantza, eta azken kantu entzungo dugu, zin izango da? E, azken ego kanta, janger, Florence hande matzin. Eta hau ja da, kanta guztiz personal bat. <laughs> All that love was a kind of emptiness and at least I understood then the hunger I felt and I didn't have to call it loneliness we all have a hunger horren izan dematxin. Hanger, haukerak eta personal bat eh, dala komento dozu? Hau ba, da haukeratu nabenean askeneko kanta, zi si, pentsetan nabenean, ez, bueno, inalda dantza espazio askotan, eta kolektibu, eta klasi, eta aztak iser, baina asken hori segaitik egiten dugu dantza, ez eta bada oso zer mobitzan da nabarruen eta hau da kanta bat, baina dutela dantza asko o, ni karri nire logelan. Eta iruditzen e, danan esentzian, Hori ba, dauela, gero ba dauela gogo bat konpartitzeko, e, bai beste pertsona batzukin dantza egiten ikusle batekin, edo hori, baina esentzia dela, baina zu niri kasumitze, bakarrik logelan dantzaitue espillo barik, barik eta forman zehatz barik. Grabauko zen duzen, e, etxien etxin dagozen, dantzak, <laughs> kantu eta barrak. <laughs> Baina, bai, jo, ideia politia da, azkenien hor dago, ez, eh, ondo pasau eta eh, noberan eh, goguen ataratzeko <laughs> motivazio, ez. Claro, eta lehenkomendetan gindu bai, ez, eh, dano deko gorputz bat eta dano keiten dugu dantzairaren batean, beste gauza bada gero, ba, horra gertu aldien lotzak, inseguridadiek, ja, genti dagoen ininguruen, baina, baina bestela zen batek, ez, ba, ba guztetan jatzun kanta bat pini eta purba mobidu. Hmm, bai. Bai, batzu gastatzen. <laughs> bai. Epaitu, epaitu, epai inor epaitu bai, <laughs> bai <atuko>, bai. <laughs> bali. Eh, eh, ba, ez aipatu duzu, ez? askotan etzien, ba, zuretzakoen dantzan edo, aparte, ez dakit, nun gustako jaitzen dantzan nei, eh, huran badeko zu, ez? gogorik, ez? Er, nun dantzan leiko edo. Jo, baitu, justo eh, oindala den pora, bagaldetu oskuen kolektibo kuheri hori zein da gure fantasia edo eta galduta oskuen amez, gure ametsak txiki seksiela eh, Baren gustauko idatela nos baiten eh, kolektibuekin Barcelona handantzaiteko aukera aukiti, eh? Ba, han bizitagero ez? Eh, uh -huh. Ba, politia izango zela, ezin dutut esan esto, dut, amesten hori, eh? Lo grande, ezin dutut esan antzokizeatik, baina, ba, Bartzelona joetik, bai, eta gero Albana baina amistu ola handi hau eta eta bidaiatzeko aukera aukin ba Mexikon gustoko jaten. Segaitik ezin dut zutemon erantzun argi era <risa> <Es, es. risa> <risa> bueno, eh, no ba baina Mexikora joate gustoko jaten. Ez da lutxarra. Bueno, jozen du zuen bidaia horrek abizpa da joateko ba irrati misio geiko hori oh, da bai. Uh, Suseneko batean aldu handi. Ia, <risa> ia. Yeah, yeah. No zbai pasetan dan. <risa> eta gero binu beste galdera egoktenen Okurri bat dena, ez dakit, nahiko lehen pandemia urten da, ez? Bizkat, e, grise definiduko nuke, ez? Garai gris bat izen dela, baina zurrune be bai, ez? Igual, etxietan, egon gara gero urten garen nien be launaka, batut, zeinaka, ointzortzinaka zelan eta haipatu dugu, ez? Dano keinaldo gule dantze, danuntzako oso surrune izen da, lege asko gondiala, ez dakit? Zeran daruet antzari batek hori, ez? arautzea hori Ba, nik esagunenen eh A ver, claro, ez siendo de verdad dantzari da ne, ni zen baina e... dantzak asko lagundu dauela. Ze etzien egoteran be, ba dantza bat, e... eta... hori dantza baida era bat eh soltetako eta eta hori es esgeratzeko gorputz barruen gauza batzuk eta gero eh hasidanien ba bueno, astiru astiru neurridanekin, ba niretzat dantza espasioek bai izendie eh Ba, energia kolektiboa konpartitzeko espazioek, ez, es? jentea asko falta motaten dauz Jaisek, eh, baniretzeko jaisetatik hurbilen egondan espazio bat dantza, dantza espazioek hisen die eta usteot e... oso lagungarrizek. sek. Mm -hmm. Bueno, ba, placer bat izan da hura arte gen Placeran hiri eskerk <laughs> Nik uste jendiri bai gustakoak zure zein proposamenak. Mm -hmm. Bai, eta balizu bat bai, ez? Dantza garaikidea, bai, piskate geixau, ez? Jende geixaun gana eltziebe, bai, jo, hori, mm -hmm. hori, bai, elort dugu. Gogoratzi, hori, azaru noguta zeian ez hau zuzta, izortan bai. egon bai. Mireia, eta ba, zondo, ba, ezkerrik asko. Zuei.